Първото стъпало на любовта 27-ма лекция от 14-та година на Общи окултен клас, държана от учителя на 3 апрел април 1935-та година, 5 часа, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова Добрата молитва Песента аз в живота ще благувам. Ще прочета втора глава от второ послание на апостол Петър. Бесят някои хора, за да дадат пример на други да не правят престъпления. Този, когото бесят, страда, а другите се учат, правят своите заключения, казват, заслужил е той. При известни разбирания е неприятно да се чете такава глава, Петър е прав, ако вземем човешкия живот в неговата чистота. Не какъв трябва да бъде земния живот, а какъв трябва да бъде Божественият живот, който човек трябва да живее. Престъпленията, които хората вършат, не стават в тяхната плът. Там се явяват, но започват в умствения свят. Вземете един светски и един религиозен човек, по какво се различават един банкер, който е християнин и друг, който е езичник. Единия дава пари назаем с закон на лихва от 12% и другия дава така. Някои се оплаквали от един английски лорд, че давал пари с висока лихва, а англичаните минават за много набожни. Вие почти всички имате един морал изключително да угодите на обществото, на баща си, на майка си, но мълци са тези, които имат страх Божи. Колко от вас с едно висше съзнание с един вътрешен закон за действие? Например, мнозина от вас няма да влязат в градината, за да откраднат ябълки, но ако господарят го няма и никой не гледа, може да сложат една в джоба си. Една ябълка нищо не е, казвате. Защо човек го е страх от хората, а не го е страх от Бога? Не го е страх, защото не вярва, че съществува, а от хората го е страх, понеже знае, че ги има. За Бога казва, я съществува, я не. Трябва да знаете, че Бог има едно проявление, за което хората нищо не знаят. Всеки човек има четири очи. През двете гледа Господ, през другите две гледа Той. И с животните е така. Някоя куче, като те погледне, започва да те лая, казва «Лош човек си ти». Във Варнинско имаше един човек, делива сил. Лудостта му беше в това, че никога не ходеше трезвен, но интересното е, че и най-лошите кучета в село не го лаяха. Като го видят, въртят си опашките, не го хапят, всичките млъкват, как ще си обясните това? Вие наричате един човек изправен, ако пести, ако си урежда живота. онзи, който е малко разточителен, който дава тук, там, за него казвате, смахнате той. Първият морал е за света, а вторият за невидимия свят. Човек на земята трябва да бъде проводник на Божественото. Често когато говоря имам това предвид човек да бъде проводник. Ако не е, грехът се натрупва така, както се натрупват отрови при лошо хранене, лошо дишане и лошо мислене. Ако едно дете не се храни както трябва, колкото и да здрави баща му и майка му в неговите черващи има останки от храната, ще се създадат ред условия за болести. Ако това дете не диша както трябва, не се храни както трябва и не мисли както трябва, след 4-5 години неговият характер ще се измени. Вие се чудите как Господ ви е създал, а грешите Вие грешите като ядете, грешите като дишете, грешите като мислите, ако, защото не мислите както трябва, не дишате както трябва и не ядете както трябва. Вследствие на това се зараждат отайки в тялото и то вече е хилаво. После и поколението ще бъде хилаво. Например, вземете търпението. Знанието зависи от търпението, казано е Бог е дълготърпелив. Казват, че който е търпелив е слаб, а Бог, който създаде света е дълготърпелив. Търпението принадлежи винаги на силните хора. Дълготърпението подразбира една силна воля. Човек, който се самовладее, той е търпелив. Колко от вас сте така дълго търпеливи, както е Господ? Когато един ученик постъпва в школата на Питагор, подиграват му, се казват му, най-майсторските подигравки, които могат да се кажат по негов адрес, не оставят сухо място. Ако издържи 4-5 години подигравки, той става ученик на школата. А сега, ако се подиграват на някого само един ден, той казва «Аз излизам». И тук са дошли окултни ученици. Понякога се смея. Той няма търпението на една крава, няма търпението на един бръмбър, даже няма търпението на една пеперуда, а мечта е да влезе в небето. На небето са дълготърпеливите, а нетърпеливите са на земята. Вие ще ми възразите, ние сме по-търпеливи от света. Вярвам, така е. И богатият е по-търпелив от сиромаха. Но не То е търпелив, а богатството му. Вземете му богатството и ще бъде нетърпелив. Търпелив е здравият, нетърпелив е болният. Вземете здравето на здравие, за да видите колко ще бъде търпелив. Важно е колко си търпелив, не когато си здрав, а когато си болен. В последния брой на вестник Мир, брой. 10.412 от 2. април 1935 г. има една статия. Четете я, за да видите как се придобива търпение. Един светски човек казва, при големи страдания създай на ума си работа. В Англия един от най-видните директори на голямо предприятие бил почти сляп. Как се е справил с това положение? Мнози научени не могат да станат директори, не могат да постигнат това. Сега под търпение не разбирам, само да се въздържате. Това е едно качество на човешката мисъл. Някой ви говори, а вие седите тихо и спокойно, като че нищо не се отнася до вас. Могат да ви обвинят, как може да се докачате от това, в което ви обвиняват. Някой казва, ти нищо не знаеш, че си баба. Какво значи баба? Баба на турски язик значи баща. Ти нищо не знаеш, но пак си баба, значи си голям баща. Може да вземете думата баба в смисъл на хилава баба, но баба значи баща, умен човек. Ти си много умен, но не си проявил ума си и затова си баба. Търпението, като една окултна сила, не е качество, което се добива лесно и така, както си седи човек. Търпение не се добива, когато си богат, когато си умен когато ви хвалят, когато сте светия или ангел. Ангелите минаха през такъв огън, през такива изпитания, че някои устояха, а други не. Който устои, ще придобие търпение, а който не устои, няма да придобие. В какво седи търпението? Няма мъчнотия в света, която търпеливия човек да не може да победи. В търпеливия човек няма зло, което да не се разбие. Каквато и зла мисъл да се удари в търпеливия, става на пух прах. Ако във вас се удари едно зло и не може да се разпръсне, вие не сте търпелив. Ако една лоша мисъл ви раздразни и тя не стане на прах, вие не сте търпелив. И ако с вас се сблъска сиромашията и не се разпръсне, не сте търпелив. Търпелив човек е онзи, с който и богатството, като се сблъска, то се разпръсква. Търпелив е онзи, с който и знанието, като се сблъска, той и След хиляди години, какво ще струва знанието и на най-учените управници? Един ден ще се измени целият строй, друго ще е правото, други ще са законите... Сега в християнския свят тези, които са християни, ги съдят по римските закони, казват римско право. Други казват Моисеево право. И то е езическо. Христовото право още го няма написано, то е друго. Понеже го няма в света, вие си написвате един христов закон, какъв е той, какво е вашето право. Във вашия свят, например, ако някой открадне, как го съдят? Как издържате вие вашите съдии и вашите чиновници как издържате? Как се отнасяте с вашите слуги и слугини? После във вашия вътрешен свят как се отнасяте с мъжете и жените? Не във външния свят, не в римското право, не в Моисеевото право, но във вашето християнско право. Според римското право е друг въпрос – вие всички сте кандидати, мислите, като умрете да отидете на небето, с римското или с Моисеевото право. Действително, в онзи свят има един свят за римското право и друг свят за Моисеевото право. Христос дава една притча, че богатият, който живял според римското право, като умрял и го задигнали ангелите, завели го в мястото на мъчението, а като умрял Лазър, който до някъде бил оглашен и живял според Моисеевия закон, го завели в рая. Лазър изпълни Моисеевия закон. Моисеевия закон не е лош. Като четете неговото гражданско право, там ще видите следните думи. Да възлюбиш Господа Бога с всичкия си ум, всичкото си сърце, със всичката си душа, с всичката си сила и да възлюбиш ближния си като себе си. Христос взима тези думи и казва, Върху тези две заповеди почива целият закон. Лазър, като изпълни този закон, отиде при Господа. Вие бихте ли направили, както в следния случай, в който един богат и един беден християнин се срещат? Бедният казва на богатия. Ти ще отидеш в ада в пъкала, ти си такъв, унакъв, хока го, не виждаш ли, че аз съм беден? Богатият му казва. Колко пари ти трябват? И му дава един чек. Като ти потрябват, пак заповядай. Хубаво пееш, отлично пееш, много хубаво си научил Христовия закон. Това са почти изключителни условия. В съвременния свят е много мъчно, когато ви обидят хокът, когато ви кажат нещо приятно, неприятно, вие пак да им помогнете. Ще им. Покажете пъти и ще им кажете втори път да не ви срещам. Това е според римското право. Но за развитието на човека е необходимо едно вътрешно самообладание. Вие още не сте изучавали закона на самообладанието. Някой ми говори, че умствено нещо го смущава, че има някакви мъчноти и това е предвестник. Има два вида предвестници. Щом имате мъчнотия, това значи, че ви чака по-голямо изпитание. Казва ви се, приготви се, бъди готов да не те изненада. Това е един вид изпитание, това говори интуицията ви. Някой път ще минете през друго голямо изпитание, тогава законът е друг. Тогава ще усетите голяма радост, веселие, но да знаете, че и в един и, и в другия случай трябва да се приготвите. Изпитанието ще дойде и при мъчнотията, и при радостта. Вие се разпускате при радостта като охлюв, когато се изважда рогата, излизате навън, запявате си песента и тогава дойдат, вземат ви и хайде в турбата, а после в тенджерата. Вие мислите, че влагата, дъждът са за вас, а всъщност някой ви дебне, сложи ви в турбата и после в тенджерата ще ви свари, ще ви извади месцето, ще го изеде и ще каже, този обяд е много добър. Сега при тези сравнения вие ще се съберете и ще си кажете. Учителя говори това и това за търпението. Ни най-малко не се спирам върху обикновеното търпение, което и аз имам. Всеки ден го нося като вас. Аз имам много професори. Идва един и ми казва, защо не направиш така и така? Идва втори и казва, защо така не се постъпва? Трети, «Защо така не си направил?» Друг пита. «Защо еди кой си не поступи правилно?» «Не се е отнесъл добре, още не се е научил. Как трябва да поступи?» Той казва, «Човешки трябва да поступи». Казва му, «Аз те изпращам, за да му покажеш как да поступи, да му дадеш един пример». Един ми казва, «Покажете му как трябва да живее». А аз му отговарям, «Първо на теб трябва да покажа как да живееш». Гледам тук, музикантите се карат, българските музиканти не могат да се търпят, казвам нещастие това. Едно време, когато музикантите са слизали от невидимия свят, един княз поканил българските музиканти да му свирят и останал толкова доволен от всички, че им дал да си пинат от най-хубавото вино, те се опили и до сега още не са изтрезнели. Това е един анекдот за българските музиканти. Религиозните се изправят и с часове се молят, а след молитвата пак си знаят същото. Това е поради факта, че човешката мисъл вътре е раздвоена. Трябва да знаете, че и във вас има едно раздвоение, все нещо ви чувърка Виждате, че нещо не върви и веднага се намесвате. Двама души се карат, не бързайте да ги помирявате. Постойте и ги послушайте. Спирал съм се да наблюдавам двама, които се карат, започва единият, после другият, всички имена, които съществуват в зоологията и ги, си ги казват. Аз им казвам, мога ли да ви ангажирам? В зоологията сте много вещи, ще платя и на двама ви. Аз съм малко невежа, можете ли да ми предадете една лекция? Как беше първото име? Отлична наука е това! Колко е красив света, колко сте красиви вие! Единият ми казва, ти подиграваш ли се? Казвам му, за първи път чувам човек да има толкова имена. До сега знаех, че драган. А той носил толкова псевдоимена и титли. Понякога ме питате, защо правиш така? Казвам, ако отидете в Италия, ще видите, че под всеки балкон е седнал младеж с китара и свири на своята възлюбена серенада от някой виден музикант. Свири човекът и никой не му прави забележка. Какво лошо има, че свири на любимата? Нищо лошо няма. Аз бих желал всички да свирят на своите възлюбени. Кой от вас прави това? Като се върне мъжът от работа, свири ли на жена си за новото учение? Когато жената направи погрешка, той да вземе китарата и да започне «О, мила моя!» Когато мъжът направи погрешка, жената да му свири и да му пее «О, мили мой!» А сега той заема една особена поза, малко се намусва, прави сърдита физиономия. На уния, които са женени, препоръчвам една китара. И уния, които сега ще се женят, да си вземат една китара, щом се оженят да я окачат на врата си и да свирят. Като станете религиозни и набожни, две китари ще носите, една за публиката, а другата специално за братята тук. И когато някой ви обиди, ще му свирите с хубавата китара нещо от Бетовен, от Бах, от моцарт. Понякога аз го правя на себе си, когато не съм доволен, взимам голямата китара и свиря. Има един вътрешен човек, на когото свиря. Атавистичният човек е двоен. Той постоянно прогресира. Има едно състояние в човека, което е двойствено, най-мъчно е да се справите с него. Виждате правилното и пак не можете да се преклоните. Има нещо кораво в човека, което иска да запали целия свят. Това, което окултистите наричат диаманти на устойчивост. В природата има един корав елемент, много корав, и който се е блъскал в него, все е пукнал главата си. Никога не се мъчете, не се блъскайте, ако нямате търпение. Ако имате търпение и си блъснете главата в този елемент, той ще се разсипе. Ако нямате търпение, главата ви ще се разсипе. Казвам, без търпение в света не може. Някой се е обидил от една дума и цял месец се сърди, а понякога 10, 15, 20 години помни, не може да прости, че са го обидили и това са християни. Но да оставим сега това. Светът е възможност за какви ли не прояви, където и да минете, все ще се изцапате. А в Божествения свят, откъдето и да минете, ще видите вади с най-хубава вода. Ще се спрете и ще се измиете. Там никога не се оставят капки от кал да изсъхнат. Тук е правило да засъхнат и тогава да ги изчистите. А в духовния свят... Прах не се чисти, водата и животът са тези, които чистят, каквато и да е погрешката, изчиствате веднага. Лошото не е в това, че сте направили погрешката, а че не я поправите. Учителят показва два портрета на Христос, закачени на стената в салона. Някой казва, че на левия портрет му липсва нещо и на десния и на левия им липсва по нещо. Десният портрет до някъде е по-близо до идеята, дори един от най-добрите образи. От триси образа, нарисувани от знаменити художници, този е най-добрият. И на левия му липсва нещо, но как да ви го предам сега? Много му липсва в погледа, например. Такъв поглед. Христос не може да има. Гледате една млада мома, но я гледате със спокойствие, търпение. Как трябва да се гледа на младата мома? Как трябва да се гледа на младия момък? Ами как трябва да се гледа на омъжената млада жена или на женения млад мъж? Като погледнете стария, поначомерите се и стиснете остата, това не е търпение. Като погледнете младата мома, явява се във вас користолюбие, Желаете да е целунете, да я е прегърнете. Не е лошо това, но в дадения случай не показвате търпение. Тази мама си е поставила за правило да не я целуват. Тя е излязла от дома си само да се покаже на хората с най-хубавите си дрехи, а във вас има желание да я е целуните, това не е търпение. Друг е въпросът, ако тя иска да я е целуните, но в нея има само едно желание – да се покаже – не да я е целуват. Или срещнете един брат, измервате го от главата до петите и си казвате дали е вярващ или не. Как ще познаете? Вие сам вярваш ли сте? Как ще познаете дали аз съм добър човек или не? Вие трябва да бъдете по-добър от мен, за да познаете дали аз съм добър. Ако сте по-горе от мен, можете да ме оцените, но ако сте по-долу, не можете. Дълготърпеливите могат да оценят кой от вас е търпеливият. Когато видя някой човек, веднага се поставям на неговото място и казвам ако съм на негово място, колко ще издържа? Когато вите двама души да се карат, казвам: Аз два пъти бях на това място, единият път бях слаб човек, и като ме удари другия две плесници, търкулнах се на земята. Като станах, казах: ще ти дам да разбереш. Втория път бях силен. И като ударих на другия няколко плесници, търкулнах го на земята, къде е моето търпение. В първия случай бях търпелив, но неволята ме бе направила такъв, защото бях слаб. А във втория случай, когато бях силен, ме намериха много груп. И в двата случая аз бях един и същи човек и в двата случая нямах търпение. Бях слаб, биха ме. Бях силен, бих. В единия случай се усещах унизен и си казвах. Слаб ли си, ще те бият. Във втория случай си казвах, ще му дам един урок. Нищо не се придобива така лесно, както си мислите. Сега друго положение. Той като ме удари, турнах се три пъти. Имах хиляда лева в джоба си и му казах, много ти благодаря за тези плесници, които ме удари, научих много добър урок. Бях болен и оздравях, като ме наби. Бях невръстеник и като ме удари, оздравях. Много ти благодаря, за това ще ти платя. Друг път, когато имам такава болест, пак ще дойда при теб, пак се приготви. Сега вие трябва да си направите един превод. Първо, трябва да знаете с какви хора ще се срещнете и как трябва да поступите. Има някои хора, които казват «Ние искаме само да уредим живота си, да си поживеем на земята. Това е така за обикновения човек. А човек, който не се задоволява с обикновения живот, какво трябва да прави?» Представете си, че чести ученики ви изпращат от невидимия свят на земята, за да си държите и изпита. Дават ви сиромашията във всички нейни разнообразни степени и форми, всичките мъщнотии ще ви дадат възможност да станете богат човек, но в то си стремеж да забогатяване, да не направите никаква погрешка и да бъдете толкова внимателен, че в който и дом да влезете, да не предизвикате недоволството на никого. Толкова учтив да бъдете, че да не каже никой този пък откъде е дошъл. Така трябва да постъпите, че да са доволни хората от вас. Как ще го направите, кажете ми. Има хора, които могат. Срещнах един българин, който ми разказа, имах един лош навик да побивам жена си. Каквото и да ми говориш, тя, аз и казвах, не ми противоречи да мълчиш, нищо не знаеш. И удрех една-две плесници. Един ден тъкно зашливих една плесница на жена си и гледам, един млад човек така ме погледна в очите, че оттам насетне желанието да бие изчезна от мен. Усетих се унизен, низък, неспособен... Стана цял преврат в душата ми. Той ми се посмихна и ми каза, как сте? Заговори за това, за онова и си отиде. От тогава ние с жена ми си живеем добре. Питам, кой е бил този човек? Той е търпеливият човек, който казва, би жена си с любов. Като зашлевите плесница на жена си, тя да почувства любовта ви в ума си, в сърцето си, в душата си и в духа си. Ако бъде благодарна за вашата плесница, вие сте поступили добре. Сега много брати и сестри казват, «Учителю, можете ли да се помолите да ни даде Господ дарование? Едно дарование искам да имате – да бъдете търпеливи. Без търпение не можете да напредвате, то е основата на нещата. Можете да бъдете обикновени, талантливи, гениални хора, но да бъдете хора на шестата, на шестата раса трябва да бъдете... Търпеливи. Търпеливи трябва да бъдете, всякога ще имате това в ума си. Имаме само един пример за търпение. Вие не знаете в какво положение беше Христос, когато издържаше своя последен изпит, четвъртото посвещение. 80 000 удара му удариха римските войници. И при всички удари той имаше една спокойна поза, беше в размишление. Някой го представят или го рисуват, как е бил сгърбен, измъчен, не. Той е бил тих и спокоен. Всички римски войници, които му удариха тези 80 000 удара, които го плюха, станаха после негови ученици и проповедници, станаха мъченици. В писанието се казва, че кръв е излязла от него. С това искат да кажат, че голямо е било страданието му. Това е един голям напор на страданията на човека. Христос искаше да се справи с човека с първият Адам. Той водеше първия Адам. Той беше вторият, а преподаваше урок на първия Адам. Кръвта излизаше от първия Адам, а втория му предаваше уроци на търпение. Първият казва, отче ако е възможно да ме отмине тази чаша, а вторият казва: Да бъде Твоята воля. Първият казва: До кога, Господи, не виждаш ли? А вторият казва: Да бъде всичко за всеки правда. Сега аз ви давам един идеал на търпение. Христос не беше нито грохнал, нито сгърчен, нито съсипан, но имаше едно просветнало лице, съзнавайки, че върши волята Божия. Имаше нещо мощно и силно в него. Като го гледаха римските войници, очудваха се. Казват, че когато носил кръста, паднал на земята. Не, той имаше голямо уважение към кръста, постави го леко на земята и каза: Може и без кръст. Може някой да го носи след мен. Но това не е моя работа. Казват, че бил паднал, че бил изнемогнал. Не. Той от учтивост остави полека кръста на земята. Вие казвате, че е хвърлил кръста. Не го е хвърлил. Кръста, това са пречките. Как ще ги хвърлите? Едно страдание имате, как ще го хвърлите? Ще се наведете и ще го поставите полека на земята. Ако хвърлите страданието, ще го усъкатите. И невидимият свят ще ви държи отговорен за усъкътяването. Полека-лека ще го поставите. Това е един нов начин на мислене. Ако не мислите така, никакъв светия не можете да станете. С тези стари мисли, които имате, никакви свети не можете да станете. Вие сега сте светии. Католическите и православните свети са все като вас. По-горе не са. Аз съм чел житиете на всички тези светии. Казвам, светие е онзи, който издържа мъченията като Христа. Той е светия. Човек се показва в това, как носи страданието. Христос е образ на светийството, а не другите светии, които дойдоха да изкупуват греховете си. Христос не дойде да изкупува греховете си, но дойде да даде един пример. Примера на любовта Нали съм ви казвал този пример? В Индия един учител казал на свой ученик. Ще отидеш при военния да му удариш една плесница и да видиш какво ще ти каже. После ще отидеш при един законник и на него ще удариш една плесница. Накрая на мъдреца ще удариш една плесница и ще дойдеш да ми кажеш какво са ти казали. Отишъл ученикът при военния и му зашливил една плесница. Военния се обърнал, ударил му две плесници и го повалил на земята. Отишъл при законника и му ударил една плесница. Законникът си вдигнал ръката, но имал важна работа и казал да го оставя. А като ударил една плесница на мадреца, той не му обърнал никакво внимание. Ученикът, като се върнал при своя учител, казал «Военният ми удари две плесници». Законникът само си вдигна ръката, а мъдрецът не обърна внимание. Учителят му казал, Постъпвай като последния. Вие може да ударите на някого една плесница, може да кажете на някого горчива дума, но законът е, че това, което вършим в света, се връща върху самите нас. Първо ще ви дадат всички възможности да грешите, и после ще ви заставят да изправите своите грешки. Това е вашата задача. На всеки от вас ще се опита силата. Като направиш грешка, трябва да я изправиш. Разбирайте живота. Аз не го разглеждам само от днешно гледище. Вие сте минали през чужди форми. Търпението не сте го учили само като човек, но и като минерал, риба, влечу, птица, бръмбър, пеперуда, млекопитающето слон... Като хора сте се учили във всички раси, в полярната раса, в расата на черните, на жълтите, в атлантската раса. Сега се учите в бялата раса. Търпението ще го учите и в шестата раса. Това е процес за милиони, милиони години. Милиони години ще го учите и благодарете, че го учите. С това търпение, което имате, нищо не става, с него не можете да бъдете щастливи. Сега всеки може да вземе щастието ви. Каже ви някоя една дума и вие за 4-5 дена сте неразположени. А щастлив човек е онзи, който е толкова търпелив, че никоя дума не го засяга. Какво от това, че някой казал някоя дума? Няма нищо. Аз не знае ли какви са моите постъпки отвътре? Кой е чистият морал? Чистият морал е онзи, когато слънцето се жени за деня. Какво престъпление има в това? Някои от вас тълкуват, каква е тази сватба. Като се жени слънцето за деня, всички се радват на тази женитба и цял ден ядат и пият. Питам, слънцето къде ще отиде вечерта? Каква форма на разврат можете да му сложите? Никаква. Това е отношение. Не придавайте на най-възвишеното на любовта форми, които ни принадлежат. Любовта ни най-малко не е любов на целувки, любовта ни най-малко не е любов на прегръдки, любовта даже не е любов на милосърдие. Единственото нещо в любовта е, че тя дава живот, дава щастие. Любовта носи блаженство, носи сила, носи радост. Най-хубавото, това е любовта. А вие искате да ви прегръщат, да ви целуват, и това било любов. Че кой не ви е целувал? Като едете една кошка не я ли целувате? Нема като едете едно агне, не го целувате? Не са ли достатъчни толкова целувки? Вас са ви целували като ябълки, като агнета, като миди, като пеперуди, като оклюви, и в тези целувки няма спасение. Любовта трябва да донесе щастие на човека, това е първата проява на любовта. Ако вие не можете да бъдете щастливи, това не е любов. Казвате, е, все е друго да ме прегърне някой брат. Нека да ви прегърне, но пак ще бъдете нещастни и ще кажете, много ме стисна и като ме целуна, като че ли ме охаба. Той иска да ви каже, едно време като хапех, обичах да откъсвам месо, а сега съм малко по-благороден. Откъде произлезе целувката? Целувката започна с всички месоядни животни. И с вегетарианците е същото. Всяко отхапване на ябълката е целувка. Яденето даде повод за целувката. Едно време, като бях ябълка, колко моми и момци ме целуваха. И сега ще дойдат да ми се хвалят, че ме целували. Казвам, да, да, аз знае какво нещо е целувката, вие знаете хубавото, което взехте, но аз ядох по парата. Сега от това, което ви говоря, трябва да извадите едно резюме. Търпението. Това е пробният камък на любовта. Външната страна на любовта – първото стъпало, на което можете да стъпите. Нямате ли го? Вие с любовта не можете да се запознаете. Търпението е първото стъпало на любовта. Тя има и други стъпала, например неволята, но търпението е първото естествено стъпало. Там трябва да поставите една здрава основа и да го придобиете. Аз не казвам, че днес можете да станете такива, но днес можете да правите опити. Аз съм правил опити тук на Изгрева да уча и млади и възрастни сестри. Като каже нещо на възрастната сестра, тя си посвива устата и казва, учителю, друго че трябваше да поступиш. Аз знае тя какво има предвид, знае какво мисли. А като каже нещо на младата, тя се поусмихва, примигва с очи иска да каже нещо. Това е изкуство, примигването с очи, и аз го знае, учил съм го. Всеки, като примигва с очи, знае какво значи. Всички изкуства съм учил и няма място, където да не съм бил. Аз не осъждам тези неща, хубави са, хубави са, но това е детинството на живота, детинството на цялото разнообразие и на промените. Но вие можете да влезете в онзи живот, на възмъжалостта или в онзи на щастливия живот, други са законите там. Сега да остане в ума ви това. Търпението, което ви проповядвам, е първото стъпало на любовта, на новата любов, която идва. Търпението ви прави безсмъртни. Като стане човек търпелив, става безсмъртен. Защото страданието и смъртта се страхуват от търпението. Когато човек стане търпелив, няма по-страшен от него. Вие ще се блъснете в него, но на ще станете. Не можете да го бутнете, той е канара, той е огън пояждащ. Какво ще стане, като се блъсне някой в него? Казват, ти с търпението какво ще придобиеш? Търпеливия човек може да повиши своята температура. Аз, търпеливия човек, като вляза при един богат човек, моето търпение увеличава температурата на тялото ми на няколко хиляди градуса и богатият още при 100 градуса напуска къщата си, касата си, напуска всичко и бяга. Аз влизам, вземам колкото си искам пари и излизам навън. Някой професор не иска да ми дава книги. Като вляза с повишената температура, професорът бяга, аз влизам в библиотеката и взимам която книга си искам. Ако при търпението не можете да повишите своята температура, ако с търпението не можете да оплашите дявола, вие не сте търпеливи. От дявола няма да ви е страх, от страданието няма да ви е страх, от смъртта няма да ви е страх, от сиромашията няма да ви е страх, от греха няма да ви е страх, от нищо няма да ви е страх. Ще се научите постепенно смело да гледате на всичко. Ако можете да любите, вие вече имате първото стъпало на търпението. Когато кажа, че трябва да обичаме, аз подразбирам следното. Щом имате търпение, вие можете да обичате. Любовта е несъвместима с нетърпението. Първото стъпало е търпението. Второто стъпало е любовта. Ако нямате първото стъпало, и второто не можете да вземете. Казвам ви сега, започнете с първото стъпало, да не се обесърчите. Вие можете да кажете, ами до сега не сме ли обичали? И аз съм обичал като вас, но това не е тази любов, за която говоря. Аз ви говоря за любовта така, както сега я зная. Все ще дойдете един ден до нея. Вашата любов е зная, сега обичате, а след няколко часа плачете, сега се радвате и казвате, готов съм да прегърна целия свят, а в следващия част сте недоволен. Оставете тези промени. Любовта е винаги еднообразна и постоянна в своите прояви. Тя е сила Божия и сила, която прави човешкото безсмъртие. Само така да учите търпението. Ако го учите... Ще имате бъдеще. Учете търпението. Станете сега. Проявения дух в любовта, проявения дух в мъдростта, проявения дух в истината, носи всичките блага на живота, на единия, вечния Бог, извор на всички блага, Когото всичко се обединява. Три пъти. Някой може да каже, Учителя, кого ли има предвид? Един човек вижда крадец при една каса. Крадецът се изплашва и хуква да бяга, човекът му казва, Ще ми извиниш, ще много ти оплаших, нямах такова желание. Та и аз сега казвам, Нямам желание да ви плаша. 27 лекция от общия окултен клас, държана от учителя на 3 април 1935 година. Пет часа София Изгрев